Spoilervarning. Vi förstör allt! Hello, motherfuckers! Gott nytt år, men inte riktigt än, för vi ska avsluta året med spoiler -warning. Och vad är bättre att förstöra sista dagen på året än Spider-Man No Way Home? Den där filmen som alla tyckt så mycket om, så att, varför inte börja där? Men skicka mig nu ett meddelande uh, innan året är slut till triggervarning.gmail.com. Dit kan man alltså också skicka sin spoilervarning-relaterade post. Och så finns det på Twitter där vi heter triggervarning1. Hashtag triggervarning någonting, jag Och sen på Facebook där vi alltså heter triggervarning. Men nu är det spoilervarning. Så nu ska jag tala riktigt kort om Spider-Man No Way home som jag då var och såg med alla vår Nikolaj här igår faktiskt. Och det var faktiskt, jag säger faktiskt för mycket. Men det var faktiskt spännande. Mm. Uh, jag vet inte vad som var mer tilltalande. Den nya Matrix-filmen eller den nya Spiderman-filmen. Men nu då, eftersom ni har så till och har bett om det så ska jag nu då. Alltså, jag tror det är det tredje gången jag säger det nu talar om. Spiderman! No way home. Så här går vi. Det blir bättre om man skriker. Så att äh, jag antar nu då att någon kom på att det måste vara något home i titeln på varenda ny Spider-Man-film. Det är ju lite bekant så svårt att använda Spider-Man på ett vettigt sätt. För man, det är som jobbigt att trycka in honom äh, komplett i mcu Men nu har de egentligen lyckats med Tom Halley. Oh, och sen tänkte jag någon att, som är ungefär lika ivrig för hela projektet som jag. Men ändå vill tjäna pengar. Att hej, hej. Hur skulle det vara om vi skulle trycka in en massa buys från tidigare Spider-Man-filmer i tidiga universum. minst i hela den där Sony-grejen? <laughs> Let's talk about the unpleasantness. Uh, och sen då så frågan. någon. Tidigare Spider-Man-filmer. Men ju. vad hände då? Jag vänts inte som jag sett dem. Vad, vad var det? Uh, liksom, ja. att För jätte, jättelänge sedan. Egentligen inte alls så länge sedan. Några år sedan så fanns det typ en dude som heter Andrew Garfield. Uh, och uh, han var ju Spider-Man. Minns ni? Minns ni Andrew Garfield? Spider-Man? Han var Spider-Man. Uh, och uh, ja, alltså han gjorde stuff då i två filmer. Och, och det var ju ganska spännande. Um, och sen innan det så fanns det en dude som Tobey Maguire. <laughs> och han var ju spajdermän um, för jättelänge sen, Som uh, typ början på 2000-talet isch kanske. Herregud, alltså han är ju som typ närmare 50 nu. Vilket är inte är så otroligt mycket äldre än jag. Men fuck it, shut up! Han var Spider-Man för jättelänge sedan. What's your problem? Sam Raimi <görde> gjorde filmen Och han dansade, sjöng och slogs mot Venom. Uh, by the way, här är en spoiler tidigt i avsnittet för just dig. Att om du nu då såg den här nya Venom. Eller lyssnade på vår krit kritiker rosade recension av Venom. Let there be carnage för två veckor sedan. Så kanske du tänker att. Ja! Nu kommer Venom och är med i en Spider-Man-film äntligen. Kanske vi får se dem nu då stånga kukar och gör saker. Och här är min spoiler. <laughs> Nä. Äh, men oroa er inte, han är med i ännu en postkreditsscen. Som leder till vad som? Ingenting. Bokstavligen vad som helst. Det kan tolkas helt vitt och hur som helst. Han sitter i en bar och liksom är full... Med sin boyfriend från yttre rymden. Och sen så typ teleporteras hon iväg. För det är så här man gör film nu för tiden. Att det är någon producent för filmen som säger att Vem är den som gör filmen i Liksom att push that shit. Och sen frågar någon. Vad vill du jag ska pusha? Push it. Jo men vad ska jag pusha? Vad, vad är det du vill bygga för? I do not care boy. Push it. Och sen mycket rökar och in uppe i näs. Och, är det som, okay. och sen blir det sådana här är scena som bokstavligen är filler. liksom, what the fuck? Skulle lika bra kunna vänna som sitter där och spelar banjo med sin trollkuk. Att som ja no, yeah, whatever. Men att ähm, eftersom alla nu tycker att hans no way home där är så fucking bra. Så att, första frågan jag har vad är no way home. Är det Spiderman som inte kan far hem? Typ hemma hela tiden. Är det de som senare sugs in i hans universum? Mer om detta senare. Det är de som inte kan far hem. Men de, de kan ju far hem. Liksom de, de far ju hem Filmsatan är ju typ att nu ska alla far hem men ni får inte far hem än för jag ska fixa när ni får far hem. It's a whole thing. Jag bara börjar som att ha den här titeln. Vad refererar den till? Jag, jag använder min, min supersmarta mensajärn och försöker fundera ut att what the fuck. Men att det, det, det liksom, kanske ger jag för lite fax så det inte klanar i huvudet för mig. Men att det, ett conendrum. Jag kan inte riktigt lista ut det. Nåja, Spider-Man colon titel med home. Varför inte? I don't know. Spider-Man Home Alone. Eller Spider-Man Home on the Range. Eller Spider-Man Home over Home. Eller du vad som helst. Men det är home. Herregud. Men att vad gör Spider-Man nu då? Uh, här, här visar det hur bra jag fokuserar. Att... Uh, så so, Homecoming då. Det var ju den där filmen som kom för uh, fyra år sedan. Jesus Christ. Uh, Vad är det i den filmen? det måste väl ha varit i den filmen. Vad är det, det den filmen som då Mysterio? Nej. Nej, var det den som de var utomlands? Alltså, problemet, alltså jag minns inte. De är, som, de är så gay, alltså jag vill att whatever. Liksom i någon fucking film, i en fucking MCU, som var Mysterio och Mysterio var liksom, innan han fick strykat alltså, som uh, Peter Parker Spider-Man. Uh, och så dog han. Och så var hela världen liksom, fuck you! Uh, och det är nu då alltså ett problem för att alla vet att uh, Peter Parker är Spider-Man. Uh, och uh, jag bara försöker som minnas för att, ja, att när hände här? Hände i en Spider-Man-film. Liksom, vi börjar som gå full cirkel till den japanska liksom, multikonsumerism agendat. Att, att se filmerna Liksom, oh my sweet summer child, nej. Du måste se Netflix-serien och så måste du läsa serietidningen och så måste du köra frukostflingorna och så måste du ha tuggummi-paketen och så måste du ha läksakerna och så måste du ha de där We Amiibos. Och då kanske du är nära hela filmen. Men vänta, det finns en erotic slash-serie och jag som fuck. Liksom, kan det bara make sense från vitt och en film till en annan? Det känns som att vad måste jag som göra läxor när jag kan se filmen nu för tiden. Men anyway, Mysterio, ni vet, den där typ trollgubben som gör illusioner och har en typ fiskskål på huvudet och sådär. Att han sa i något att Peter Parker Spider-Man, dick! Och nu vet alla att Peter Parker Spider-Man och äh, i något är det demonstrerar folk och skriker åt honom. Oftast inte. Det är nästan som att det bara händer. När det skulle vara som cinematiskt bra. Eller passa i scenen annars så är det inga som bryr sig. Vet var han är. Så ska, kanske man ska göra någonting med det här. Att liksom, hur skulle det vara om man är som den mest eftersökta och ökända personen i världen? Hur, hur är man när man annars är en ganska som så här synlig och akrobatisk att Slås man mellan att skydda sina... Nära och kära så att säga går under jorden och arbeta inkognito. Eller ska man säga, off, bokstavligen offra Spider-Man för att kunna skydda sig själv och andra. Nej, det är inte en grej. Det är bara som en grej där i bakgrunden. Ibland så ser man någon som pekar och skriker åt Peter Parker. Och så har vi skojiga scener om inklusive att nu är allt det här juxtet. Uh, och sen så bestämmer sig Peter Parker förstås för det är den enda vettiga alternativet att gå till Doctor Strange. Därför att Magic Bitches. Och uh, Far from Homes. Far from Home. Jojo, jo, när han var utomlands. Där var det jo. Jojo, jo, för de, var, var, de i, var de i London. God damn it. just stod där som I don't care. I don't care. Jag menade Jake Gyllenhaal. Han var ju satan mysteriös. Det där den där fittan. Allta Spider-Man. So, what a dick. Not Spider-Man, my Fred. Anyway, tillbaka till den här filmen. So, um, han går till Doctor Strange- och liksom, jag vet att jag är Spiderman och att jag kan ju i fred Och liksom, jag får aldrig hångla med dai på taket. Jag skulle vilja att de vet, liksom. Och Dr. Strange som att, ja, jag förstår, du kommer till mig. Jag som är den här badimästaren av min kraft och liksom oroar dig, inte, oroar dig inte för uh, whatever the hell. Uh, för glömmer jag alltid. Ja, Benedict Wong. Det är svårt att komma ihåg att Wong spela Wong can't go wrong with that, Haha, <laughs> ha Att ja att jag mästar den här, jag är den trollkonstnären jag är den främsta svartkonstnären i världen, jag är som Wong what a dick, far iväg du nu Wong ja då kommer till mig, ja men låt mig fixa saker med min magi magin som jag de facto är expert på att uh, Dr. Strange blir lite fis för en ämre när han blir till sig, och Sen då fortsätter Tom Holland med att säga ja, ja men jag vill, jag vill inte vad alla ska veta. Äu, äu, äu, äu. Och sen så säger, doktor säger, ja, men nu ska jag trolla, jag ska trolla för dig för jag är ju så mäktig och kan det här. Och så, så här, nu ska alla glömma, nu ska jag börja trolla. man som tänker som att han är, det ska ju vara bra nu, om ni kanske innan uh, you know, ni började den superfarliga och superinstabila och superrättsätena trollformen skulle ni diskutera igenom där och så och så där. Nej, men vi har inte tid med den skiten så att Dr. Strange börjar typ trolla och Peter Parker fortsätter eftersom han är en liten fitta så bara, men vän, nu kan du börja trolla ändå Strange liksom, men nu har jag börjat trolla är det något problem då? Peter bara, att men, kan ju trolla så att jag är inte mig jag är borta, jag är Spiderman och så att ja att det okej då håll käften nu för och så och Spider-Man är som att, ja men vet du Sen att jag håller på så länge jag För att jag prime det att kanta nu vet, Och jag är så nära att få lite Och nu ska du få hon glömma bort När jag är nu med. och man ja, Men Satan måste ju hela tiden tänka med ballen Okej, Sen dig får också vet. Nej, men han är så rolig att tappa lite vikt och Jag ska nog vilja att han ska veta att, Satan, säger Dr. Strange så går hela trollformen åt helvete och sen händer filmen därför att plott men ska inte jag kunna diskutera det här innan vitto men att I guess not och sen går allting åt helvete och det går åt helvete på ett sånt sätt att ingen glömmer folk pekar fortfarande och Spiderman, du är Spiderman Peter Purke och Peter Purke och sen så började dyka upp en massa och från en massa andra cinematiska universum. Som till exempel Green Goblin och uh, Electro och um, um, The Lizard, Peter Connors och uh, några andra... Och då så kommer de att ska attackera Spider-Man. Alltså Tom Holland. Tom Holland är liksom. Varför attackerar ni med? Jag vill inte göra Tom Holland. Och sen kommer Strange tillbaka. liksom Satan jag sa ju att du ska hålla käften Vitto. Jag kommer att störa mig när jag trollar. Och sen trollar han igen. Och så försvinner alla när i någon källare någonstans. Och sen är det en liten subplot med att oj nej nu får inte Zendaya och, och Ned och Peter Parker far till MIT. Uh, alltså det spelar ingen roll, whatever. Uh, men i alla fall han trollade dit dem och kommer fram till att det kommer shit hit nu. För att du kunde inte vitt och chatta the fuck up när jag skulle trolla. Och sen så måste de väl stoppa dem då. Peter Parker far ut och ska stoppa dem. och Sen så har han en fånga allihopa och så ska Doctor Strange ha att okej, okay, men nu trollar jag tillbaka dem. Satan börjar knälla nu. Och så börjar Peter Parker gnälla för att det han gör som men vet du lite, hur kan vi göra så Men nu, Satan, ska vi inte slöa här? Vi måste ju fixa allting innan det blir kosmiska fataliteter här. Vet du vad det här kan hända nu? Så Peter Parker säger, men vet du, vad händer? Och så kommer de på att alla de här är typ döda. Vi kan ju skicka tillbaka dem och dö. Och liksom Dr. Strange som liksom att. Herregud de är ju mördare allihopa. Vi kan inte blanda oss i kosmiska. Mishappenings och så. br Men att Peter Parker bestämmer sig. För att han ska hjälpa dem. Därför att. Uh, och så i något skärde. Så slåss han med Dr. Strange. I typ ett spägeluniversum. Och jag stryker Dr. Strange. Därför att han hade lång matte i gymnasiet. Typ. Och så vinner han för att Mattelol och sen far alla hem till liksom happy här och så börjar Peter Parker ta upp sitt lilla liksom hobbykemisten sätt där och blanda syror och shit. Och så liksom lyckas han bota dock och han kommer på dock och. Så har liksom något wifi-problem i hjärnan med sina tentaklar, och sen fixar han och så blir dock och snäll, och sen blir alla andra crazy därför att Norman Osborne är liksom så att fuck you, och sen alla yeah fuck you, och så löper de amok, och sen dör rand spoiler liksom, with great power comes, not great writing, och uh, Sen så jag ska Eskalära och J. Jonah Jameson är där igen. Och så, Peter Parker, Och vitt, och han är nog en runkare här. Jag visste, nu vet du det. Där. Och sen måste Spiderman fly igen. Och sen blir det riktigt häftigt. För nu kommer Ned och sen Daya på att kanske Ned kan trolla. <laughs> så börjar han öppna portaler. Och sen för att göra lång historia kort så är Andrew Garfield och Tobey Maguire där för att äh, de drogs in och why men alltså för att filmen ska hända så att de är där nu. Och äh, det är liksom inte så där kost, kost, kort gästspel utan de är liksom de facto karaktärerna där med direkt och allting och så kan man tänka att okej okay, men så, så man gör en, som är en så här filosofisk grej att, liksom att ah, du är Spider-Man, jag är Spider-Man vad har vi att lära av varandra så att, nä, det är väldigt mycket bra och fisting och mycket liksom stöd och support och extra troskydd och liksom väldigt så här man equality time alltså att, att sitta i bastun och tala om det är svårt det trälet av att Spider-Man och att som jag typ världens mest sympatiska och förstående och Det finns som ingenting. Det blir inte särskilt intensivt i något kedja. Eller jo, det blir ett sked när de kommer på att Toby Beguire. Men han har inte som så här webbskjuter. Han typ bara bokstavligen skjuter med ur handläderna. Att, Hur kan du göra det? Skjuter du vätskor ur några andra håll. Nu giss inte nu och gissa vad sen måste de spindelmännen teama upp och slåss mot alla andra boota dem så de kan skicka tillbaka dem. Kanske när Strange kommer tillbaka, whatever the fuck han är ifrån så kan han skicka tillbaka dem. Och det här är typ filmen, ja att man kommer ihåg vissa saker till exempel att Alfred Molina, ja alltså, de, de, de verkar äntligen ha fått riktigt snurr på den här för yngringsteknologin för att liksom god damn, he looks great. Uh, och uh, ja, han är, han är awesome, typ. Uh, och sen liksom Willem Dafoe att som om det finns på Hollywood, att de sitter vid ett skrivbord och de står producenten skrittar vid ett och liksom, I need a crazy face. Kan ni ge mig vitt ett crazy face så jag får sätta in i min film för jag behöver någon helt som så här galen kackla vansinnigt mot natthimlen typ. Och så är mm, uh, det som att Vad säger som Willem Fool? Han spelar ju Jesus och Har en jättestor band så Ser ju ut som man är bokstavligen Helt excentrisk ut Över att bara finnas still. Så att ja han Om man är som Jag menar nu låter det som att dissa Willem Dafoe Men att som holy fucking shit Att det liksom känns som att någon hela tiden Måste stå där vid sidan och William, Willem, Willem, Willem Take it down Liksom Willem. Och Willem är sånt, ha, ha, ha, ha. Han är liksom. Jag vet inte. är liksom, den där lärde liksom lite brädar. Det skulle gå som hela vägen runt huvudet. Awesome. Uh, vad gör Green Goblin? Alltså han är en, Jag vill ha Fitta. Men jag har sagt Fitta nu så mycket. Uh, för det här. Så att han, han, alltså, han är riktigt som. kockgoblin. Det passar ganska bra. Uh, det är riktigt kok hela filmen. I något skede så är Norman Asborn. Men sen så typ en han green goblin. Och är superstark och slår folk genom väggar. Och bara liksom en Så kockgoblin. Ja, Sådär. Alltså, du ska nog få stryk nu. Uh, så att. Uh, det, det är han. Sen då så har vi ju. Jag glömmer alltid bort Alltså. Alltså Kurt Connors är ju där. Liksom, som The Lizard. Uh, vilket är ju lite lustigt. För att. Han är ju en allierad till Peter Parker så han borde vara lite sympatisk. Bara det är som bara att, han är riktigt sådär, okej okay, you guys nu sitter jag sitter här och väntar nu då tills ni andra får något fel i huvudet, säg till när det är go time. Ja, nu ser jag att alla andra fått något fel i huvudet, det är go time då, bitch! Och sen så får han något fel i huvudet då. Uh, Sen, jag fattar aldrig liksom den här Sandman-karaktären. Jag minns att han var med i något i någon av de här. Uh, jag minns inte om det var 200-träderna, Toby Maguire-filmerna. Men att... Um, inte vet jag. Liksom, han, är ju, han är ju där och är korkad och liksom vill någonting i något käder. tror man att han vill far hem till någon dotter. Men egentligen vill han bara bli till sand och skrika åt Peter Parker. Så att... Modus operandi, etablerat, you guys. Hade uh, nog jag glömt bort? <laughs> Ja, just ja. Uh, vad heter han? Um, Jamie Fox. Visst, ja, Jamie Fox och Electro. Uh, alltså, han var, ju, han var ju med i någon av de här Garfield-filmerna. Och han är ju också sådär att som att haha, jag vill. Jag vill liksom ha så mycket ström i mig så jag bokstavligen blir strömminkarnärad. Why not? Motherfucker, why not? Men alltså nu är det jättelänge sedan jag såg de här filmerna. Men liksom han visste väl inte att fucking Peter Parker är Spider-Man. Förlåt om han visste men jag är ganska säker på att han inte gjorde det. Så dessutom ni kunde inte ens dra in liksom, tillräckligt mycket villan som vet att Peter Parker är Spider-Man. Alltså whatever, what the fuck. Uh, men att liksom guess what, de teamar upp och med mycket som så här stora brorsnack och liksom roliga injokes till alla fansen. Och det säger alla fansen, men det är normala människor som du och jag som typ kanske möjligen såg Tobey Maguire filmerna vet, när de kom. Och uh, eventuellt de här Garfield-filmerna, de kom. Och sen är det som att, ja, ja, okej, okay. <laughs> Spider-Man, ja. Yeah. Och sen så har de kom i de här nya de håller filmerna, och alltså som har sett dem. Alltså så jag minns inte, alltså så, för det är som så fucking mycket Spider-Man, och det kommer så fucking mycket superhjälte och shit mellan. Så att jag tror att om jag bokstavligen skulle sitta nära och säga, vad blir det? Fem filmer. Plus då säkert några av de här Tom Holland-grejerna som man har glömt. Men allt som här extra bonus Marvelhus in mittemellan. Så kanske jag ska ha någon aning om what the fuck is going on here. Men att det är ju nog mest som att haha, han var från den där filmen. Där det är den där saken. Men är du den? men Det är jättespännande. I'm sure. Men jag går inte igång på det. Att som vi, liksom det finns så mycket intressant som skulle kunna hända här till exempel att um, vad betyder det att ha tre Spiderman i samma universum samtidigt liksom vad bokstavligen betyder att de här villains kommer hit tyder det liksom på någon sån där korta i de tidigare Spidermans uh, tillvägagångssätt eller identiteter eller någonting vi kan lära oss från det? men det är med liksom här: Peter, Peter, du ska inte bitta Peter det har bara hänt mig, Peter. Blir inte en nu Peter. Kom ihåg att hjälpa folk och vara Va här, Peter. Edina alltså, dina grönsaker och salutera flaggan, Peter? Uh, och sådär. En av de här grejerna är att till sist då, när de har gett alla de här Uh, superskurkarna sin medicin för att de typ i står i ett labb och liksom vi, vi gör medicin titta, liksom, vi är hobbyforskare kanske riktiga forskare vilket också är synonymt med uh, med liksom läkekonst och shit, allting är allting, lol, magi, whatever titta, vi rör ner en anaconda i grytan, whatever Aha, nu individuella Lösningar till alla. Vissa är teknologiska vissa är som så här rent metafysiska vissa verkar vara helt kemiska whatever, shut up, it's a movie so here you go vi botar dem för vi har smurts om man, man rör ner tillräckligt mycket stilar ner tillräckligt mycket smurts i en mortel och, och hacka lite och sen häller det en bägare så då har man gjort superhjältemedicin så de botar dem och sen i någon och så kommer Strange tillbaka och liksom Ska skicka tillbaka dem. Här är en sak som jag undrar. Alltså. Skickas de bokstavligen tillbaka. Till dödsögonblicket. För då spelar det ju som ingen roll. Hur mycket ni har typ botat dock. Och, eller hur mycket ni har kurerat. Uh, Kurt Connors eller whatever. Då dör de ju ändå vitto. Att så, det är jättedåligt Att Att hela liksom. Peter Parker eller jag måste väl säga Tom Holland, Peter Parker så hans han, alltså premissen för det hela är väldigt konstig att det som, jag vet att de försöker få för motivation för att saker ska hända för att Peter är så snäll i ögonen och sådär men alltså igen, det, ska, det känns som det ska behövt, man skulle kunna förklara det bättre, man kanske skulle kunna bara ta fem minuter och fundera, men det är ju som så här jag tycker det manifesteras så tydligt i typ Peter Parker och Strange uh, liksom när, när Peter Parker och Stephen Strange står och om överallt så det är det som att jag har en jättedålig idé, ja, men då sa han ska vi göra det direkt, nej men jag skulle vilja tala om det när vi gör det direkt sa jag och att som liksom, jag vet inte när Steven Strange du blev din Finland, svenska pappa eller någonting men han orkar inte lyssna på din shit han vill som liksom komma in i en nyheter he wants to get shit done så att men jag, jag antar vi måste ha det sådär för att annars kan inte filmen hända. Så att, bra så. Men att, jag menar när Steven Strange änden kommer tillbaka så är ju allting uppfuckat ännu värre. Nu håller ju som universum på och som typ mega går sönder. Uh, så, så att Peter Parker, men de måste alla glömma bort mig. Och jag att, är du säker? För nu att nöterna börjar när som helst. Nu. Peter Parker, ja. Och liksom Sen trollar han och sen glömmer alla bort honom. Till och med Sendai och Ned. Och de får fart i MIT också, de jävlarna. Peter Parker måste skaffa sig en lägenhet alldeles själv Typ hoppa runt mitt på julafton. Så det är ganska lässigt. Sådär. Jag undrar ju förstås att vad hände liksom med all den här median som gjordes. Som under tiden, som hela världen var som på Peter Park, att försvann den. Och så. Betyder det här att Peter har sur sur allting? Och betyder det här att jag menar Happy verkar ju inte minnas honom? att liksom, hade han någonsin nämnt mig? Och betyder det att hon på sätt och vis kanske inte skulle liksom att Hur långt tillbaka sträcker det här? Så man alla får bara glömt så... Det som att, vad, vad, hade för, vad hade vi nyheterna igår? Vad är den här röda killen som hoppar runt? Och för J. Jonah Jameson och skriker att den green screen och de som heter Peter Parker allt allting som har skrivits så har han ett alltså som har shield information på honom. Alltså hur, hur, hur liksom går det här ihop med allting han gjorde i Avengers och shit? Att det är saker att fundera på. Men Minns ni när vännen var där i mellankreditssäden och lämnade en liten bit av sig själv kvar? Det är inte som att vi just bokstavligen har haft en film, en vitt och en extra symbiot som de totalt fuckar upp. Vi behövde en fucking film för det var så viktigt att klämma in honom i MCU nu. Och nu är han här. Nej vänta han, teleporterar någon annanstans. Upps, men whatever. Men i alla fall så kommer ju Doctor Strange att komma tillbaka att ifall inte någon som har hängt med nu de senaste halvåret med allting som har pushats på Disney Plus och shit uh, jo alltså det här med olika tidslinjer och sådär att uh, universum multipla universum multiverse bitch uh, hur satan kan den här filmen ha gjort <hör> över en miljard och liksom box office redan Alltså vi är ganska lätt troade människor på riktigt. Men att alla tycker om den Det är säkert en jättebra film. Det är bara jag som inte förstår för jag är likt Steven Strange som din pappa som bara vill bli färdig och börja göra någonting annat. Så är liksom ja ja ja okej okay. Vittu liksom multiverse established fucking move on nu är det dags för nyheterna. Och kanske med de orden nu då. Så får det här avsluta den här recensionen. Och det är en superbra film. Uh, jag ger det liksom. Tre och en halv Spider-Man. Av 14,5 Sendaias. Jag vet inte. Det, det är säkert ett jättebra betyg. Jag tyckte mest om. När han typ svänger sig runt. Och, och gjorde saker. Och läser så här. För att. det Så han låter i mina öron i varenda film. Och ja, det var bra att Steven Strange kan trola, liksom den proverbiala mästaren på allt magiskt. Så det är synd att han trollar så dåligt att han bokstavligen trollar ihop en fjärde eller den femte fas, fjärde fasen inte, av MCU, men något, det måste ju hända. Det måste väl gå så här: som man behöver spendera extra tankerum och fucking sätta järnkontoret på full spin. Där utan faktisk premiss. Men och ja, vi får se mycket av som så här ärande tidslinjer och universum som kolliderar. Hoppas de tar tillbaka Thanos och den här gången kanske han kan riktigt klappa i händerna och så allting försvinner. Jag skulle gärna glömma bort satan allt som har hänt i MCU och senaste typ. Ja, vi slår till med 2000-talet. Det är nonsens! Men att whatever super excited you guys. Vad kan 2022 ha att erbjuda mig som filmkonsör. Mm. Ja, god vänner. Tack för att ni lyssnade på det här. Jag tror att ni var lika tacksamma att höra det som jag var att säga det. Mer sånt här skoj 2022. Ta hand om er och hoppas ni firar ansvarsfullt eller... Sätter den, den största raketen rakt i kärthål. Så alltså, det kanske inte behöver vara med om det här längre. Blåsig väg upp i natthimlen. Och kom ihåg. Det finns ingen väg hem. Utan kanske neråt. Jag räknar att man flyger upp med raketen i rumpan. Ja, men vitt Marvel kanske struntar i alla fysikens regler. Så kan väl jag. Ja, det är inte en bra analogi. Så det är en analogi med en raket Rumpan, kanske, kanske jag måste försöka lite hårdare nästa år. Eller kanske inte. Med stor makt så kommer stort ansvar. Och Ingen har så mycket makt som jag i den här fina lilla Gaylord-podden som ingen lyssnar på. Okej, okay. gott nytt år. Ingen väg hem. Inget vettigt sätt att avsluta de här recensionerna på. Mm. Inre Peter Parker Stephen Strange dialog. Okej. Okay. Men jag skulle vilja avsluta den på en bra sätt. Nej men nu ska vi avsluta den bara. Folk vill fira nu. Ja men jag skulle bara vilja säga några välvalda ord. Nej det är färdigt nu. Du har sagt ditt. Ranta på nu fan över en halvtimme Det får räcka nu ja, men Jag skulle bara vilja önska alla våra lyssnare Och bara övertyga dem Om, om min onödert kärlek och respekt För att de fortsatt Jag sa det räcker nu Nu avslutar den här bara Sätt igång musiken nu Ja men Jag vill faktiskt bara se Spoiler och spoilervarning Spoiler och spoilervarning Spoiler, spoiler, va är ni? Nu är det slut.